Порятує, винесе на сухе. І тут ящерка завдала удару згори униз, усією роззявленою пащею з дрібними гострими зубами, щоб мить до укусу, встигнути ще оглушити здобич. Азар'яна вона вхопила, одночасно викусивши ще й добру частину кінського крупа. Кінь з перегризеним хребтом одразу присів на задні ноги, Задер до неба голову і повалився боком у воду, яка вже густо червоніла позад нього. Очамемря підкинула старшого над десятниками вгору і упіймала знову, вже неживого, поквапливо вижовуючи тіло і спльовуючи продірявлену шкіряну куртку, різкими ковтками пропихаючи здобич собі до горла майже цілком, з кістками, волоссям і рештками одягу. Няньки верескливо заголосили і кинулись бігти до берега. Вони попідбирали свої чорні вбрання, і їхні старечі пухкі білі ноги незграбно запліталися між невисокими хвилями. Очамимря зробила останнє зусилля, проглитаючи тіло старшого над десятниками, і здивовано подивилася згори на чотирьох чорних переляканих істот. Позад них у воді незграбно чеберяла п'ята істота, мабуть, дитинча, біле, ніжне і теж незграбне. Це від нього йшов той Кислуватий запах крові, що його ящерка почула у воді, Ще скрадаючись, тамуючись, таячись. Князь на березі чи то зіскочив, а чи просто упав з коня, Не повертаючи голови, не відводячи погляду від води, Побіг до Кирюхи, який все ще стояв на коліні І цілився у бік потвори та кнізівин, Не наважуючись на постріл. «Кирюша, Кирюша, роби що-нібудь! Тільки осторожно, чуєш? Осторожно!» Князь не кричав цих слів, а немов би голосно сичав, недоладно розмахуючи руками. Кирюха перевів погляд на володаря. Страх, який струменів від князя, нарешті торкнувся і його, досягнувши глибин дихання десь під грудьми, аж у ребрах. Він повільно перевів люфу автомата знову в бік ящерки і почав шукати в прицілі її голову. Очамимря в цей час усе ще ніби зачаровано дивилася на піпсіколу з кука які нарешті, утямивши небезпеку, спробували й собі тікати. Дівчатка кинулися пливти, підгрібаючи всіма чотирма руками і пожаб'ячому, відкидаючи назад єдину пару ніг. Вони майже не рухались вперед, тільки бовтуючи воду і захлинаючись. При цьому князівни не кричали, сцепивши зуби і приголомшено-знетямлено розширивши очі. Оча Зробила маленький крок і знову зупинилась просто над князівими доньками. Вона розуміла, що після зашкарублого вершника, яким забила перший голод, на черзі найсмачніше, молоде і ніжне м'ясо. Поспішати не хотілося. Ящерка добре пам'ятала, якого ніжного смаку додає двоногим істотам пережити перед загибелью страх. Кирюха нарешті впіймав у приціл голову і натиснув на гачок. Автомат стояв на одиночних пострілах, тож було видно, куди лягають кулі, та вони не впивались у тіло ящерки. Панцер був міцним, а влучити двічі в одне й те ж місце не вдавалося. Було видно, як від ударів голова ящерки ледь похитується, та, схоже, вона не відчувала навіть найменшого болю. Кілька куль взагалі відрикошетили і булькнули у воду, зовсім близько від кнізівин, зашипівши і пустивши блискавичні цівочки пари. Очамимря перевела погляд на берег, але не зрозуміла чи не розгледіла джерела тих легеньких ударів, які не завдавали їй жодного болю. Тож ящірка повернулася до своєї здобичі, яка й далі безпорадно бовталась у неї просто перед носом, потрохи втомлюючись та захлинаючись. Чекати далі набридло, і очамимря, делікатно опустивши пащу, вирішила одразу завдати укусу, а не глушити жертву ударом. Вкусила вона князівин за поперек. Чи то, може, дівчатка в останню миті ще трохи рвонулись, посунулася вперед? Потім ящерка, очевидно, змінила рішення, піднесла здобич у зубах і підкинула над собою, як мить перед тим зробила із Азар'яном. Піймати ж їй вдалося лише нижню, спільну половину тіла. Дві верхні частинки відламалися у місці укусу і, відділившись від поперека, впали у воду і ще конвульсивно згрібаючи її руками, і попливли, попливли. Течія відносила їх на глибоке, щасливі, нарешті, нарешті роз'єднані. Доки ящерка, прожовуючи, зрозуміла, що здобич дісталася їй не цілком, було вже пізно. Дві часточки іще ще недавно єдиного тіла –